Szenagában. Már késő este volt, amikor Lemon fáradt lovával a kapóhoz érkezett. A kapunál fehér bórnuszos tuaregek átsorogtak, kezükben flintával. Már ráhába, az egyik körlemondott, honnan jössz? Ibrahim a múlsejk küldött, válaszolta Lemon és nélkül. Vezes azonnal a Demará századoshoz. Lemon tudta, hogy egy vigyázatlan szó mindent elárulhat, de nem volt más választása. Azt sem tudta, hogy Demara életben van -e, vagy meghalt, mégis megkockáztatta a felszólítást. A tuvarek csodálkozva merett Lemonra. Azt kéred, hogy vezesselek hozzá? Hát te nem tudod, hogy Demara százados hol lakik? A kritikus pillanat elérkezett. Lemon villámgyorsan elkészült a felelettel. Nem, mondta határozottan. Én és néhány társam csak gil olyázisnál csatlakoztunk a sejk seregéhez, amikor a jennyen bórezg erőd ellen indult seregével. A sejk személyes üzenetét hozom de századosnak. És ha nem hiszel a szavamnak, akkor nézd meg a paripát, amelyen ülök. A nagy sejk azért adta, hogy hamarabb érjek Szenagába. Az őr kerekre nyitotta a szemét. Valóban nagy kegyben lehetsz a sejknél, ha kölcsön adta a lovát. Jöjj, elvezetlek de századoshoz. Lemó kisé fellélegzett. A csata első részét megnyerte, de az igazi ütközet még hátra van. A tuareg megfogta a lózabláját, és megindultak a nyitott kapon keresztül a város belsejébe. A csodásép pálmák koronái feketén váltak el a csillagos égtől. Az álmokból felriasztott apró majmok fáról fára ugrándoztak, és úgy követték a lovast és vezetőjét. Tekintélyes külsejű ház előtt álltak meg, mely kis erődhöz hasonlított. Kertjében narancs és fügefák lombjai sötét. Lettek. Valóságos kis őserdő buja pompája fogadta őket, a levegőt áthatotta a tamariskus és mimóza illata. A ház tornácán egy szakállas arra fogadta az érkezőket. A tuareg gyors magyarázattal szolgált, mire a szakállas férfi kinyitotta az ajtót. A hírnak beléphet, mondta mélytorok torok hangon. Az emír még ébren van. át emírnek nevezik? villantát lemo agyán a gondolat, de nem ért rá ezen a problémán. A következő pillanatban szemtől szembe állott az egykori tüzér századossal. Demará éppen úgy öltözködött, mint a harcos gumók és tuvaregek. Magas lakját bő búrnusz fette, mely egészen a bokájáig ért. Az arca barna volt, mint bármelyik szülötti, csak a szeme világított kéken. Ezek a kék szemek elárulták, hogy európai ember. Lemo arra gondolt, hogy a valószínűtlenül kék szempár tulajdonosa talán valahol Brötányban látta meg a napvilágot. Szállám, üdvözölte lemon az házadost. A sejt küldött. De már intett a túl regnek, aki zajtalanul elhagyta a helyiséget. Ezután a vendégéhez fordult. Foglaljon helyet, messzi lemon. Az őr nagy úgy érezte, hogy a szoba forogni kezd vele. Valami válaszon törte a fejét, de nem jött ki hang a torkán. De már mosolygott. Foglaljon helyet, Monsieur Lemon, és gyújtson rá. Látom, csodálkozik azon, hogy ismerem. Pedig ez természetes. Ki ne ismerni azt az embert, aki három éven át Franciaország vívó bajnoka volt. Lemó megadta magát sorsának. Rendben van, felismert. A légiót tisztje vagyok. Mi a szándéka velem? Kólyót kapok? De mar rá vállatvont. Őszintén megmondom, hogy még nem tudom. Milyen rangot visel ön a légióban? Örnagy vagyok, válaszolta lemon csendesen. De mar rá bólintott. Hát így könnyebben elbeszélgethetünk. Ön tehát őrnagy. Én ezt a rangot tíz évvel ezelőtt igazság szerint megérdemeltem volna. Ezért jött ide? Nem csak ezért, de azt hiszem az őrnagy úr alig ha kíváncsi az élettörténetemre. Hm, rendkívül érdekel? Milyen udvarias ön? Magam is csodálkozom, hogy milyen udvarias vagyok, amikor száz és száz bajtársamot a legszörnyűbb halál fenyegeti a körülzár, Jenny baur -ezgben. Azért jött, hogy megmentse őket? Ez minden vágya. De mará elgondolkodva nézett cigarettája füstjébe. És mit remél tőlem? Mindent. Az egykori tűzérszázados felkapta fejét. Kék szemében furcsa fény villant meg. Ön bátor ember, úr. eljön egy ismeretlen városba, egy ismeretlen emberhez is segítséget akar. Egy francia emberhez jöttem, mondta Lemon nyugodtan. Egy francia tiszthez. Egy volt tiszthez, javította ki a másik. Én különben is a légiónak a tisztja voltam. Annak a légiónak a kötelékéhez tartoztam, mely jó rész gyilkosokból és gonosztevőkből tevődik össze. Ön őrnagy és nem ismeri az embereit? Kit akar ön megsegíteni? Talán azt a norvéget, aki nyomasztó adósságai elől el hazájából? Vagy talán azt a németet, akit a hatóságok halára keresnek? Vagy a tolvaj spanyolt és váltóhamisító görögöt? Kemény szavak, mondta Lemon. Ha ilyen szempontból nézzük a dolgokat, akkor talán igaza van. De van egy másik szempont is. És az? A haza védelme. Az én hazámat tengerválasztja el ettől a földtől. Talán gyarmatot akart mondani. Ne vitatkozzunk a szavakon. Nem érzi, hogy kötelessége megsegíteni a légiót? Ha ön nem segít, akkor három nap múlva az erőd védőit kardérre hánnyák. Nem segítek. Ez az utolsó szava? El akarta mondani az élettörténetemet. Mindent megértene akkor. Nagyon kérem mondja el. Talán így megnyugszom abban, hogy önnek volt igaza, és én tévedtem, amikor segítséget kértem az erődbe bezárt bajtársaimnak. Gúnyolódik, ön úr? Nem, halálosan komolyan beszélek. Ha ön meggyőz engem, csak hálás lehetek. Legalább nem kell majd egész életemben a lelki meg küzködnöm. Mennyivel egyszerűbb volna, ha azt mondhatnám. De marát századosnak igaza volt, mert a légiót nem érdemes megsegíteni. Nos, én meggyőzöm önt az igazamról, mondta Demarrel határozottan. Öt évvel ezelőtt kerültem Afrikába. Magam kértem a gyarmati beosztást, mert reménytelenül szerelmes voltam egy lányba. Megérkezésem után néhány nappal egy marokkói falu fellázadt. Ágyukat vontattunk fel a lázadás megtörésére. A falu elpusztult, de a lázadástüze máshol lobbant fel újra. Így ment ez heteken, hónapokon keresztül. Eloltottunk egy tüzet csak azért, hogy másnap egy új gyulladjon ki. És közben embertelen hőség, vég nélküli menetelések és lovaglások a sivatagon keresztül kasul. Hát jó, gondoltam. Elvégre magam akartam, nem okolhattam senkit az átélt szenvedésekért. De mindennek van határa, az emberi teljesítő képességnek is. És ez volna az oka, miért elhagyta a légiót és átpártolt a tuaregekhez? Kérdezte őt. A... Nem válaszolta Demarell határozottan. Ez nem lett volna elégok. Négy évvel ezelőtt egy szeptemberi napon parancsot kaptunk, hogy vonuljunk a tuátban lakók tuaregek ellen, akik állandóan nyugtalanították a határszéli telepeket. Nem akarom az út leírásával untatni őrnagyúr, csak annyit mondok el, hogy mérhetetlen nyomorúság várt mindazokra, akik részt vettek az expedícióban. A legtöbb légionárius megváltásnak tekintette a halált. Az emberek nem bírták elviselni a kegyetlen szomjúságot, az éhezést és a férgeket. Már a mi expedíciónk előtt igen sok katona pusztult el a forró homokban. Nem először történt, hogy az idegen légió néhány századát áthelyezték a tuát sós mocsaraiba. Egy sem tért vissza közülük. Az én századom mégis leküzdötte a nehézségeket. Átcipeltük az ágyukat a sivatag izzó homokján, hogy megtámadjuk a tuaregek eddig bevehetetlen sziklavárát. Hála az ágyóimnak sikerült rést ütnünk a várfalain, és három heti kemény ostrom után végre bevettük a várat. Büszként tértem vissza századommal a garnizomba. Három héttel később a garnizon parancsnokát előléptették, és egyúttal megkapta a legnagyobb érdemrendet, amit katona megkaphat. És ön? Maradtam tovább százados, és nem kaptam kitüntetést. Egy hónap múlva Szenaga ellen küldtek az ágyóimmal. Azt gondoltam magamban, hogy a parancsnokom most már elég kitüntetést kapott, és éppen ezért századommal együtt átpártoltam a tuaregekhez. A régen vált előléptetésem legalább megvalósult, mert emír lettem, és egyúttal szeneg a védelmi vonalának megteremtője. Ha nappal jött volna, az ágyúimat is láthatta volna a bástyákon. Láttam az ágyukat, mondta lemond komoram. de nem tudtam mégsem elhinni, hogy a légió egy tisztje ilyen... ilyen... Aljasságra képes? Egészítette ki a mondottot demarál. Ugye ezt akarta mondani? Nos, engem hidegen hagy az ön véleménye őrnagyúr. Nem bántam meg azt, amit tettem. Jól érzem itt magam. Megbecsülnek. Hogy hívták az önparancsnokát, akit érdemtelenül előléptettek? Gízó ezredesnek. Lemon bólintott. Gondoltam. Két évvel ezelőtt lefokozták. Most valahol az ördög szigeten van, ha ugyan még él. Gizó, lehetséges volna? Kiderült róla, hogy titokban összejátszott ellenfeleinkkel. Nos, mit szó lehet százados úr? Nem vagyok százados. Arango, Senki sem vette el a rangját, mondta Lemon komolyan. Különféle hírek keringtek önről, de bizonyosságot senki sem tudott. A legtöbben már régen halottnak hiszik önt és az embereit. Egy azonban tisztázódott. Gizó összejátszott Ibrahim mamurral, akitől százezer aranypisztert kapott. – Ez igaz volna? – Sajnos igaz – válaszolta Lemó. – Ön azonban mégis keresztül húzta Gizó számításait azzal, hogy egyszerűen átpártolt az ellenséghez. – Tehát egy árulót árultam el – mormogta Demara. Úgy van – mondta az őrnagy. Ön azokat az ágyokat hozta ide Szenagába, amiket Gizó ezredes már amúgy is Ibrahim Mamúrnak szánt, és legalább megmentette az emberei életét. A túaregek kelepcébe csalták volna. Így beszélték meg a tervet Gizó és Ibrahim Mamúr. Furcsa találkozása a véletlennek, jegyezte meg Demará, miközben nyugtalanul járkálni kezdett a tágas szobába. Eddig azt hittem, hogy én vagyok a legnagyobb gazember egész Marokkóban. – Most már tudom, hogy van nagyobb is. – Gizó. – De amíg Gizó halálig szám rab, addig ön visszanyerheti becsületét. – Én? – kérdezte Demará meg megdöbbenve. – Én, aki Ibrahim Mamur kezére játszottam az ágyúimat? – lemond nem tágított. – Higgyen nekem. Én nem ígérhetem azt, hogy előléptetik. Azt sem, hogy kitüntetik, de arra esküszöm, hogy a becsületét visszakapja. Kizárólag öntől függ, hogy lemészárolják-e az erőd védőit. Segítsen nekünk! De mará arcán meglátszott, hogy milyen vihar a lelkében. Izgatottan járkált, és megmegállt az őrnagy előtt. A kritikus pillanat elérkezett. Lemon is érezte, hogy minden idegszála megfeszül a várakozásban. Határozzon, mondta sürgető hangon. Eltelik az éjszaka, és holnap talán már késő lesz. Nem tudom, hogy jelente még önnek valamit a hazája és azok az emberek, akik halára szántam várják a tuaregek támadását az erődben. De ha úgy érzi, hogy lélekben még nem szakadt el teljesen tőlünk, akkor segítsen. A haza, amely hálátlanul bánt el önnel, most bajban van és szüksége van önre. Az Istenre kérem, segítsen rajtunk. De Marán hirtelen elhatározással megszorította le kezét. Önnel tartok. Hajnalban indulunk.